Saudara munawwir bersama Hadis Harudin. Ehuati billah. Para pendengar yang dikasih oleh sekalian, kita sedang menuju ke penghujung surah Ta, iaitu Surah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 133 hingga 135 mengakhiri surah ini. Pamuz billahi minasyaitanir rajim. Wa qalu lawla ya'tina baayatan min rabbihi aw lam ta'tihim bayyinatun ma fi as-suhufil ula. Wa law anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi laqalu Rabbana, lola aruslta ilaina rasul, fana tabi ayatika min qabli anna dzila wa nakhza. Qul kullum terabisum, fatarabusum, fata'alamun man ashabu sirat sawi, yaman hteda. Mereka berkata, apa yang tidak mahu bukti kepada kami, ya Rabbnya? Dan apa yang datang kepada mereka, bukti yang nyata dari apa yang tersebut Dalam kitab-kitab yang terdahulu? Dan sekiranya kami nasirkan mereka dengan satu azab Sebelum Al-Quran diturunkan Tentulah mereka berkata wahai Tuhan kami Mengapa tidak engkau utus torah hasil dari kami Untuk kami mengikuti ayat-ayatmu ayat, -ayat ini Sebelum kami menjadi hina dan juga rendah Katakanlah Masing-masing kita menanti Maka nantikanlah oleh kamu sekalian Maka kamu kelak akan mengetahui Siapakah yang menempuh jalan lurus Dan siapa pula yang telah membawa petunjuk Contohan ayat ini masih lagi mengisahkan Tentang perbuatan musyikun Yang menuntut Diberikan kepada mereka dibukti jadi Allah SWT menjelaskan di sini Mengkabarkan tentang pengamai orang-orang musyrikun Yang telah diberi kemudahan, kekayaan, kemewahan dalam hidup Berupa kelazatan, kemewahan, kekayaan dan sebagainya ini disebut Zahrat al-Hayati dunia Dalam ayat sebelum ini yang telah kita bincangkan Tapi mereka ni tetap menjadikan Diri mereka dalam kesihatan yang tidak mahu mengikuti kebenaran Mereka berkata, mengapa tidak membawa bukti kepada kami? Mengapa Muhammad SAW tidak berbukti kepada kami seperti mukjizat yang telah diberikan Allah SWT kepada Nabi Musa, Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi tidak ia, ya, luak tidak ia, ya, terkena sedikit pun, tidak binasa, tidak terbakar sedikit pun. Ini ha, permintaan permintaan musyrikun. Jadi Allah menjawab, permintaan mereka ni dengan berkata, belumkah datang kepada mereka bukti yang nyata yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu? Lihat tuan-tuan yang -tuan, dalam hati dan dikasihi Allah Apakah mereka ni minta untuk datangkan bukti-bukti kepada kami, bukti-bukti tanda kuasa kami, padahal telah datang kepada mereka bukti yang nyata yang sudah pun disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu dengan Al-Quran al, al -Karim ini, dengan Al-Quran sebagai pengantaranya. Kisah yang pernah menimpa umat terdahulu yang mereka hanya dengar sekarang Al-Quran datang menceritakan detail bahkan mereka telah melalui kawasan tersebut semua tanda-tandanya ada kalau mereka pergi ke Mesir mereka lihat apa yang Quran ceritakan itu benar wa fir'aun nazil autad fir'aun yang miliki bangunan yang kuat zil autad pasak bangunan yang piramid itu yang jadi pasak pada bumi Allah hancurkan mereka semua kerana perbuatan jahat mereka itu sebab Allah Jelaskan sekali sini tentu anda hati nak kasih harian dalam ayat yang kita lihat awalam yakrim anna anzalna alayka kitabai alaihim Apakah tidak cukup bagi mereka kami telah nurunkan kepada mereka Quran yang benar padanya dibawa oleh Israil yang ummi yang mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenali oleh mereka sebagai seorang ummi ummi maknanya tidak mampu membaca menulis bagaimana seorang yang ummi boleh menceritakan satu benda yang benar yang sama ni mereka dengar diceritakan oleh Quran begitu tepat tak ada sebarang pun bentuk kekeliruan padanya jadi golongan musyrik ni Sengaja mencari masalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka minta kepada Nabi bukti-bukti yang lain. Orang berdengar, nanti dia dikasih Allah Jadi, di sini jelas sikap kedegilan, keras kepalanya penerhaka ni. Terlihat keengganan mereka untuk beriman kepada Allah SWT. Maka Allah minta kepada Muhammad SAW supaya berkata kepada mereka, katakanlah. Katakanlah Muhammad. Masing-masing kita dekat ujung ayat ni, Qul, Qulumu Tarabbisum wa Tarabbasu. Kata kawan Muhammad kepada para pembangkang ni Payan degin ini Masing-masing kita sama ada aku dan kamu Hendaklah menanti apa yang dilakukan Allah Taala kepada kita Bagaimana kesudahan yang akan kita alami sama-sama Ini -sama? nah, satu cabaran yang Allah Taala minta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Perintahkan Nabi untuk katakan kepada mereka Ini suruh pasal tuan Perkataan Baina Wa qalu laula ya'ci'na bi'ayacimi rabbih Awalan ta'tihim ta bainatuma fi as-suf al-ula. Sedikit penjelasan tentang bayina bayina ni dalam kamus-kamus kalau tuan-tuan perhatikan sebagai contohnya kamus al-Farid perkataan bayina bayina ni maknanya bukti. Bukti satu benda yang kita dapat lihat dikatakan bahawa dalil wadih. Aqliyan kana aw mahsusan Satu benda yang jelas sama ada sudah akal pun sudah mengatakan ianya jelas. Ataupun satu benda yang dapat dirasa. Sesungguhnya dalam hadis Nabi yang salam Nabi telah bersabda al-bayyinatu ala manidda'a walyaminu ala man ankar. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Qutni dalam riwayat Muslim pula al-bayyinatu ala al muddai Maksud al-bayyinah ni bukti bagi orang yang mendakwa. Kalau seorang mengatakan bahawa dia mencuri duit saya maka dia kena datang bukti. Kalau tak ada bukti maka dakwaan itu tidak diterima tuan-tuan yang -tuan rahmatin dan dikasih Allah sekalian jadi dalam kes penggunaan perkataan bayina ini oleh Allah subhanahu ta'ala kita perhatikan dalam Al-Quran banyak kali diulang berulang perkataan bayina ini sebenarnya dia berulang perkataan bana bana adalah berarti benda yang jelas nanti dalam surah yang kabut kita lihat وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِمَسَاكِنِهِمْ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِمَسَاكِنِهِمْ lagi dalam surat Ibrahim وَتَبَيَّنَ bihim dan surah an-nahl al Allah gunakan kata ali tastabina sabilul mujrimin dan surah al-baqarah Allah gunakan katabayana rusdu Jelas maknanya bayinah ni maknanya satu benda yang jelas. Kalau dilihat saja orang akan faham. Maknanya ini bukti. Quran juga contohnya hati ni dikasi sekarang disifatkan oleh Allah Subhanahuwataala mengasi surah al-baqarah yang menceritakan tentang Ramadhan Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi quran hudan lin-nas wa bayyinat. ni maknanya satu benda yang jelas. Jadi mereka ni tak dapat menggunakan akal yang murni melihat saja kebenaran quran yang padanya ayat-ayatnya, redaksinya, pemilihan perkataannya, keubahannya, sungguh hebat, itu tidak mahu mereka jadikan sebagai bukti. Padahal akal yang murni pada waktu itu telah pun mengakui. Kita semua sendiri maklum di kalangan musyrikun yang menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Mereka sendiri datang pada waktu malam untuk mendengar sangat dekat bacaan al-Quran Al Karim daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga di kanan mereka ni belanggar pada waktu malam. Seorang datang mengintip cuba untuk mendengar, asyiknya mendengar satu benda yang cukup enak diteringa sebagai haluan teringa Jadi para ulama berbeza pandangan tentang apa yang masukkan oleh Allah Subhanahu taala dengan perkataan bagina. Ibn Asyur sebagai contohnya, memahami perkataan bagina ni dalam kitab al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadar nama nabi ni telah pun disebutkan dalam kitab Taurat dan juga Injil. Dan kandungan Al-Quran yang selagi dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu Baik berkaitan dengan berita perutusan para Nabi Ataupun nasihat pokok-pokok ajaran Islam ni Sama sahaja dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu ha, Ini fahaman yang dikemukakan oleh As Syeikh Al-Mufassir Ibn Ashur Al-Tasir Tahrir Tanir Mungkin juga boleh kata-kataan -kata bagi ini tuan-tuan Boleh difahami nanti kata keterangan Sampai layak ini difahami Dalam ukti apakah belum datang kepada mereka Keterangan yang terdapat dalam kitab Bila Suci yang lalu Tentang kaum yang pernah menuntut Nabi-Nabi eh, mereka bukti Lalu setelah permintaan mereka itu dikabulkan Mereka tetap gagal Untuk mengikuti maka akhirnya Mereka ini telah diminasakan Atau pun boleh juga dikaitkan Dijelaskan daripada penjelasan ini tuan-tuan Berarti apakah belum datang pun mereka keterangan-keterangan Yang menjelaskan kenabian dan kehadiranmu membawa salat Allah SWT Jadi sungguh anis sifat mereka ni Mereka mengakui kebenaran Taurat dan Injil Tapi mereka tidak mengakui kerasulanmu Yang dihuraikan dalam kitab-kitab suci Yang pernah mereka baca itu Bukan saja ahlu kitab tuan-tuan Para sahabat Nabi pun ada di kalangan mereka ni Yang merupakan mereka yang kuat membaca Sebagai contohnya Sayyidina Umar Khattab radiyallahu anhu sendiri Merupakan seorang yang terpelajar bila dah masuk Islam pun masih lagi membaca kitab Taurat sehingga tegah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang bau kitab Taurat tanya Nabi Insalam apa dalam peganganmu itu wahyu Umar jawapannya kitab Taurat wahyu Nabi Insalam. Nabi SAW telah jelaskan, lakukan akhi Musa hian mawasi ahukyatibai. Kalaulah Musa Nabi Allah itu masih hidup sekarang dia tidak akan membaca Taurat itu lagi dia pasti akan mengikutiku Maknanya mana mengikuti Al Quran Al-Karim Jadi menunjukkan bahawa golongan Musyrikun mereka ini merupakan sesungguhnya mereka memahami Al-Quran Karim, memahami kitab-kitab yang lain maka tidak ada contradiction di antara isi kandungnya. Dan sebenarnya ayat 184 ni tuan-tuan sama dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an tusiba hum musibatu mimma qaddamata aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatiika wa nakuna minal mu'minin. Dan agama mereka tidak berkata ketika azab menimpa mereka, disebabkan apa yang mereka lakukan. Tuan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang sahaja dari kami? Maka kami akan dapat ikuti ayat-ayatmu dan kami mesti menjadi orang beriman. Nampaklah tuan tuan ini muliak Allah sekalian. Jadi aneh sungguh sikap mereka bila mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak Al-Quran. Walhal Al-Quran ini telah terbukti di kalangan mereka mendengarnya penuh takjub kagum. Mereka melihat bagaimana keindahan Quran itu Sampai sanggup datang Mengintip pada waktu malam Kerana Nak Tak nak Mahu tak mahu Mereka telah mengakui kebenaran yang terdapat dalamnya Keindahan katanya Pemilihan perkataan-perkataannya yang merupakan satu ejas Yang tidak ada tuluk bandingnya Mereka merupakan golongan yang begitu mahir dalam bahasa Arab Bila mereka mendengar Apa yang dibaca dalam Al-Fatihah ini Mereka tahu ia merupakan satu kebenaran Jadi tidakkah kamu renungkan yang turun ini iaitu wahyu yang turun ini bukan satu pada kamu bukan satu mukjizat. Jadi pada kamu ia bukan satu mukjizat sedangkan suhuf nabi-nabi yang terdahulu telah disebutkan Perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suhuf ini tuan-tuan intinya -tuan, catatan-catatan di samping kutub yang Allah Subhanahu turunkan Taurat, Injil, Zabur, ada juga sahifah ataupun suhuf. Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ada turun lagi kepada Nabi Musa, dia ya merupakan satu penjelasan di samping kitab yang telah pun disusun tebal sebagai contohnya kitab Taurat jadi orang Suhum ini juga menungi bahawa catatan tentang hukum tentang bimbingan dalam hidup dan juga tentang penjelasan bahawa Allah SWT akan memutuskan seorang Nabi seorang Nabi yang ummi dan lebih lagi contohnya hati dikasih Allah sekalian Quran diturunkan kepada seorang manusia yang ummi tidak pandang mulis tidak pandang membaca, tidak pernah belajar inilah pandangan muqtamad kita janganlah mana ummi ini satu ummi Illiterate ni satu benda yang tidak bagus tuan-tuan Nabi Muhammad SAW Ia merupakan satu pujian Untuk hak Nabi, untuk Nabi SAW Sifat ummi, tidak boleh baca ni satu kelebihan Bagaimana seorang yang ummi, tiba, -tiba diturunkan kepadanya satu Quran Yang menjadi mukjizat tidak dapat taningi sampai bila-bila, sampai ke hari kiamat Ialah tentulah satu kebanggaan, satu kelebihan, satu advantage Tidak untuk kita lah tuan-tuan kalau ada dengan kita yang tidak pandai baca, mula-mula setiba bangga macam nak jadi macam Nabi yang selama ini bukan orang pandai, ini orang tidak pandai. Karena zaman sekarang menuntut, daripada kita untuk belajar setinggi yang boleh. Ini perbezaan umi Nabi Muhammad SAW dengan umi kita. Baginda dijadikan Allah SWT ummi, tidak boleh baca, tidak boleh menulis satu kelebihan. Karena baginda diutuskan Quran, diberikan Quran dan memang Allah SWT tidak mahu nanti dikatakan orang Muhammad seorang yang terpelajar, dia pandai baca, dia menulis dia telah melihat, mengkaji, menyemak mana-mana dapatan yang diperolehinya daripada orang-orang Yahudi dan juga Nasarah lalu mengharapkan Al-Quran jadi tidak mungkin mereka mengatakan demikian kerana Nabi Muhammad SAW daripada awal lagi memperkenalkan seorang ummi kita tidak bolehlah ummi tuan-tuan jadi kalau kalian suka menggunakan fikiran yang waras yang pintar, yang cerdas bukannya dipengaruhi hal nafsu dan kebencian tentulah kalian akan mengakui bahawa Al-Quran itu memperkenalkan satu mu'jizat yang telah pun menguasai mu'jizat-mu'jizat yang lain Bukan kah ahli-ahli syair mereka, ahli-ahli pidato, orang yang bijak yang pernah mengeluarkan kata-kata hikmah yang hebat, mengakui dengan sebenarnya bahawa wahyu ini disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai satu al-i'jaz? Jadi ertinya al-Quran Karim ini mempunyai satu al-i'jaz, mukjizat yang telah pun menyebabkan warak kagum padanya mereka tidak mampu untuk mengatasinya seperti yang telah kita bincangkan kepada kuliah terdahulu. Lima ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepada ketidakupayaan itu. Dan lebih jelas lagi, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ma min nabiyyin wa kad utiya mil ayati ma ala mithlihi al bashar wa inna ma kana ladhi utiyatuhu wahyan awhaahu ilayya fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawm al qiyamah. Ta'al surah Nabi pun Yang telah diberikan kepadanya berbagai mu'jizat yang tidak juga percaya kepada yang seumpamanya itu di kalangan manusia pengikutnya tetapi yang diberikan kepadaku tidak lain dan tidak bukanlah wahyu yang telah wahayukan Allah SWT maka aku, aku mengharap bahawa akulah akan mempunyai paling banyak pengikut kelak pada hari kiamat jadi tegasnya mujizat Nabi-Nabi terdahulu hanya tinggal jadi berita sejarah sedangkan mujizat Al-Quran ini terus berkekalan dan sentiasa menjadi bukti kepada mereka yang terbuka pintu hatinya untuk menerima kebenaran Insya Allah kita akan lanjutkan dan kuliah akan datang Bahasan yang berikutnya. Alam, Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. alamin. Wa fikum. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.